Розділ сороковий. Хіро обертається, бачить перед собою здоровила, кремезного білого чоловіка з хвилястим, зализаним назад рудим волоссям та бородою. На голові бейсболка повернута задом наперед, щоб було видно слова капсом витатайовані на його чолі. Перепади настрою, расово нетолерантний. Усе це Хіро бачить понад обтягнутим фланелю черевом. «Що таке?» – питає Хіро. «Бачте, сер, мені вкрай незручно відривати вас бесіди з цим джентльменом. Але нам з друзями просто цікаво. Ви без руки безтолковий, чорножопий нігір-гівноїд чи нікчемний гук-сифілітик?» «Гук – гук, образливе прозвище солдатів в армії Північного В'єтнаму». Рудоволоси підіймає руку, смикає козирок бейсболки, розвертає. Тепер хіро бачить принти з прапором конфедерації, обведеної словами франшиза нової Південної Африки. Хіро стрибає на стілу, розвертається і сунеться на дупі до Чака, щоб між ним і новим південноафриканцем був столик. Чак уже передбачливо щас, тож Хіро зрештою вигідно опиняється спиною до стіни і обличчям до бару. Водночас із десяток чоловіків разом підводиться з-за столів, формуючи за спиною першого вищерену засмаглу фалангу конфедеративних прапорів і бакенбардів. «Дайте, ну подумаю», – озивається Хіро. «Це питання із зірочкою?» У безлічі ратуш, безлічі франшиз про списі котись, на вході треба здавати зброю. Це не з таких. Хіро не знає, на краще це чи на гірше. Без зброї африканці можуть йому здорово накидати, зі зброєю хіро може дати відсіч. Але тоді і ставки вище. Хіро броньований, аж по шию. Однак це просто значить, що їм доведеться цілити в голову. А вони пишаються своєю влучністю. Це їхній фетиш. Тут що, десь поруч НПА? Ага. Підтверджує головний ковбой із довгим широким тулубом і куцими ногами. Це рай. Правду кажу, немає на землі місця кращого за нову Південну Африку. Тоді, якщо дозволите мені запитати, якщо там так офігенно, то чому ви не стодолі атусуєтесь тут? У Нової Південної Африки є проблема, визнає чоловік. Не хочу здатися не патріотам, але що є, то є. То що ж то за проблема? Там нема нігерів, нема вузькооких і нема жидів. Нема кого пиздити. А так, це біда, погоджується Хіро. Дякую. За що? За те, що не криючись озвучили свої наміри. І дали мені право зробити ось так. І Хіро стинає йому голову. А що було робити? Їх принаймні дванадцятеро. Вони забачливо заблокували єдиний вихід, щойно виявили про свої наміри, і, ймовірно, всі були з вогнепалом. І взагалі на плоту така фігня ставатиметься що десять секунд. НВАшник не розуміє, що відбувається, але починає реагувати, коли Хіро веде катану крізь його шию, тож у мить декапітації відлітає назад. Це добре, бо з шиї фонтаном порськає чи наполовину всієї крові, що була в організмі. Фонтани-близнюки по одному на кожну артерію. На Хіро не потрапляє ані краплі. У метасвіті лезо просто проходить наскрізь, якщо махати достатньо швидко. Тут, у реальності, коли лезо вризається в шию, Хіро очікує потужного струсу, як коли неправильно відбиваєш бейсбольний м'яч, але не відчуває майже нічого. Меч просто проходить наскрізь. Хіро закручує так, що мало не забиває лезо у стіну. Мабуть, пощастило вцілити в паз між хребцями. Тренування, як не диво, дається в знаки, але він забув зафіксувати лезо, зупинити клинок. А це вже нікуди не годиться. Хай навіть він і очікував чогось подібного, але на якусь мить вражено завмирає. Такого за аватарами не стається, вони просто падають, і він страшенно довго просто стоїть і дивиться на труп. Тим часом хмара кривавого аерозолю починає влягатися. Кров скрапує з-підвісної скелі, стікає з полиць за барною стійкою. П'яничка, який сидів за барною стійкою і сидів подвійну горілку, здригається і починає тремтіти, вдивляючись у свою склянку в галактичну круговерть трильйона червоних тілець, що гинуть в етанолі. Хіро обмінюється з натовпом кількома довгими поглядами. Вони, як і решта присутніх у барі, намагаються зрозуміти, що має відбуватися далі. Їм сміятися, робити фотки, втікати, викликати швидку. Він пробирається до виходу, переходячи по столиках інших відвідувачів. Це доволі нечемно. відвідувачі закладу схахаються, деякі, ще достатньо прудки, щоб захопити дорогою пиво, ніхто не кидає у спину образ. Вигляд голеної катани вселяє у присутніх практично японського рівня ввічливість. Кілька нападників заступають хіровихід, вихід, але не тому, що хочуть зупинити. Просто там стояли, коли зацепеніли від шоку. Хіро вирішує їх не вбивати. І вискакує в яскраво освітлений центральний коридор ратуші, в тунель близьку та пульсування логло, яким бігають чорні створіння, ніби споночила сперма старими фалопієвими трубами. Бігають, стискаючи в руках гострі кутасті предмети. Силовики. поряд із ними пересічний метакоп нагадує Рейнджера Ріка. Єнот, герой дитячого журналу про природу. Час переходити в режим Хімер. Хіро вмикає все. Інфрачервоний спектр Радар у міліметровому діапазоні, по навколишніх шумів. Інфрачервоний за цих обставин не дуже допомагає. Зате Радар виловлює всю зброю навкруги, підсвічує в руках силовиків, визначає виробника, модель і тип набоїв. Суціль автоматика. Втім, силовикам та діячам із НПА не потрібен радар, щоб помітити в руках Хіро Катану, лезом якої стікає кров і ліквар. Із поганеньких динаміків гримить музика Чорнобиля та поплавлених. Це їхній перший сингл, який потрапив у чарти білборда, називається «Моє серце, на дірка в землі». Постобробка навколишніх звуків понижує звучання до прийнятного рівня. Зглажує деякі найекстремальніші дісторшини, тож голос його сусіда лунає чіткіше, а тому все навколо видається особливо сюрреалістичним. І показує, наскільки він не у своїй тарілці, наскільки йому тут не місце. Він потопає у біомасі. Якби у світі існувала справедливість, він міг би вскочити в ці динаміки і промчати дротами, ніби цифровий сильф, пролетіти мережею назад у елей, де йому і місце. І там, на вершині світу, де проначало всього сутнього, він поставить Віталію випивку, а тоді завалиться на матрац. З його спиною коїться щось жахливе, і хіроби безпорадню вперед. Таке відчуття, наче у спину б'є разом сотня молотків. Водночас логло темніє у спалах різкого жовтого світла. На екрані окулярів блимає вікно тривоги, повідомляючи, що радар у міліметровому діапазоні засік потік куль у його напрямку. Чи не бажаєте знати, звідки вони прилетіли, сер? Хірощойно почастувала автоматичною чергою в спину. Всі кулі розплющились об костюми і попадали на підлогу, але водночас встигли наділити його тріщинами у добрій половині ребер з одного боку та забити кілька внутрішніх органів. Він повертається, і це боляче. Силовик, зневірившись у кулях, вихопив іншу зброю. Так вказано на склі окулярів хіро. Технології тихоокеанських силовиків Інкорпорейтед, модель sx 29 пристрій термінового розповсюдження, засобів обмеження руху, харкомет. Взагалі-то з нього й треба було починати. Не можна носити меча як пустопорожню погрозу. Не слід оголювати його чи тримати оголеним, якщо не маєш наміру когось убити. Хіро кидається на силовика, заносячи катану для удару. Силовик приймає правильне рішення забратися нафік із дороги. Срібляста стрічка катани зблизькою над юрбою, приваблює силовиків та віднаджує всіх інших. Тож хіро, що біжить центральним проходом ратуші, не бачить перед собою нікого, але відчуває безліч лискучих темних постатей позаду. Він вимикає в окулярах все, тихно барахло, воно лише збиває з пантелику. Він і так стоятиме, чекаючи статичні показники власної смерті, тієї самої миті, коли вона його спіткає. Дуже посмодернув. Час зануритись у реальність, уподібнитись людям навколо. Навіть силовики не наважаться стріляти в юрбі, хіба в притул або дуже в кепському гуморі. Кілька харчків пролітають повз хіро, вже достатньо розріджені, хіба подратувати, а не знарухомити. І обліпають роззяв навколо, загортають їх у липкі тендітні хмарки. Десь поміж 3D-аркадою з відеоіграми та вітриною, заповненою ознудженими проститутками, в очах у хіро ясніє. І він бачить диву. Вихід із пневмокуполу. Двері, що видихають бриз синтетичного пивного перегару і атомізованих тілесних рідин, просто в прохолодне нічне повітря. Як і на зебрі, відразу після білої смуги настає чорна. Нова чорна смуга починається з того, що сталеві грати опускаються до самої підлоги і блокують двері. Та якого фіга тут все надувне? Хірона, єдину мить, вмикає радар, і стіни наче зникають, стають невидимими. Тепер він бачить просто крізь них, бачить сталевий ліс ззовні. Єдиною миті вистачає, аби знайти парковку, на якій він залишив байк, ймовірно, під охороною кількох озброєних чоловіків. Хіро дається до обманного маневру в напрямку борделя, тоді кидається прямо до відкритої ділянки стіни. Тканина будівлі щільна, проте катана єдиним змахом прорізає шестифутову шпарину, і ось він уже назовні. Діра виплюнула його потоком затхлого повітря. Після цього, після того, як герой заскакує на свій мотоцикл, африканці у пікапи всюди ходи, силовики у Лиску чи Силоковому Віллі, усі з вереском сирен вирулюють на шосе, починається блокбастерна гонитва.